Canonul sau obsesiile unui mare scriitor În septembrie 1990, când cadare s-a stabilit temporar, cum avea să declare el însuși la Paris, presa de la Tirana a comentat că, departe de Albania, cunoscutul scriitor va fi un artist terminat. Corul contestatarilor a cuprins nu numai activiști și scriitori de partid, cum se obișnuia și pe la case mai mari, ci autori consacrați cu opera, amici literari și prieten de suflet ai scriitorului. Intervievat de marile gazete europene, Cadare a declarat în zilele acelea decisive pentru el, ca om și scriitor, că prin gestul său a vrut să pună umărul la dispariția de pe scena istoriei a comunismului albanez și să sprijine instaurarea democrației. În anii următori, după ce scandalul s-a mai calmat, a devenit evident că previziunile sumbre ale presei servite ultimului conducător comunist, Ramiz Alia, aveau să se dovedească false. Ismail Cadare și-a continuat scrisul, cu o serie lungă de romane inspirate, mai toate din realitatea albaneză, cu câteva volume biografice sau de comentarii politice. Florile înghețate din martie este unul dintre acestea. Acțiunea romanului se desfășoară într-un orășel albanez din nord în zilele noastre. Atmosfera din Albania anilor 90 este uluitor de asemănătoare cu cea din România anilor noștri. Peste o societate care mai păstrează încă cicatricele comunismului se suprapun elementele de tip nou. Hold-up-uri spectaculoase, delegația ale Uniunii Europene, trupe NATO, firme private prospere, prostituție, mașini de lux. Eroul romanului, tânărul pictor Marcu, Gura Barti, se vede martorul din ce în ce mai uluit al unei serii de întâmplări care zguduie din temelii orășelul în care trăia. Mai întâi, atacul banditesc asupra băncii din localitate, atac copiat parcă din filmele americane cu gangsteri, apoi o crimă ciudată al cărei sens le scapă la început tuturor. Ca o pasăre neagră, misterul plutește peste localitate. Desfășurarea ulterioară a evenimentelor scoate la iveală un pericol mortal, aflat încă în fază latentă, redeșteptarea canunului. Iată așadar că pe fondul transformărilor care tind să modernizeze societatea albaneză se trezește un monstru pe care oamenii păreau că l au uitat, străvechiul cod cutumiar și vendeta acestuia, secțiunea sa cea mai cumplită, Maria, răzbunarea sângelui. Această vendeta specifică zonelor înapoiată din nordul Albaniei, interzisă vreme de cinci decenii de regimul comunist, începe să facă primele victime. Directorul Casei de Cultură din oraș, Marian Shkreli, este împușcat chiar în fața propriei locuințe de un asasin necunoscut. Dezlegarea misterului acestui asasinat pune pe jar poliția și procuratura din localitate. La cafenea, oamenii fac cele mai nebunești supoziții, Orașul fierbe. Ziarele avansează ipoteze din ce în ce mai fanteziste. În cele din urmă rezolvarea cazului vine de la sine. Se constată că șeful culturii micului orășel a fost ucis în contul unei datorii de sânge vechi de 50 de ani pe care familia sa din munți o avea față de o altă familie. Numai că, constată cadare, reluarea practicilor tribale nu mai putea respecta vechile rețete. De ce? E simplu. O societate modernă nu poate conviețui cu ele. Ritualurile nu sunt duse până la capăt, gesturile sunt anemice cu un aer de provizorat. În fine, totul este făcut pe ascuns și pe jumătate. Mai bine fără canun decât un canun ciuntit, exclamă un personaj atunci când realizează incompatibilitatea dintre vechiul cod cutumiar și realitățile sfârșitului de secol 20. De aici și de ruta care încearcă pe cei care caută și doar rareori găsesc răspunsuri la toate aceste întrebări. Ce este acest înfricoșător canon? S-ar putea întreba cineva. Cum s-a născut el într-o societate europeană și mai ales cum funcționează? Care-i mecanismul? Înainte de toate, trebuie spus că dreptul cutumiar țărănesc are tradiții vechi în Albania, Canonul ca sinteza sa reprezintă expresia cea mai pură și mai unitară a acestor legi. El a reglementat, secole la rând, viața social-economică a comunităților albaneze, mai cu seama celor din nord. În funcție de regiunea în care opera, au existat Canonul lui Leca Dukagjini, Canonul Munților, o variantă mai restrânsă a primului, Canonul lui Scandenberg și Canonul Lubăriei. Dintre toate, cel mai important a fost însă al lui Leca Dukaghini, reprezentant al familiei feudale Dukaghini din nordul Albaniei, în special datorită zonei întinse în care își exercita autoritatea. La început, canunul s-a transmis din generație în generație pe cale orală. Cel care a strâns într-un volum unic preceptele codului și l-a pus în circulație europeană a fost intelectualul albanez, Constantin Giecovi, 1873-1929 Așadar, ce este canonul și cum acționează el într-o societate europeană? Aceste întrebări l-au obsedat vreme de decenii, chiar și pe cadare. Din aceste obsesii s-au născut câteva dintre cele mai bune cărți ale sale, Constantin și Dorutina și Aprilie Spulberat. Prima nuvelă, scrisă în 1979, narează împrejurările tragice în care s-a produs geneza canunului. Ba chiar mai mult îi justifică necesitatea. Codul moral la care se referă unul dintre personajele centrale ale prozei, capitanul stresii, va fi în epoca feudalismului timpuriu un element progresist și destabilitate pentru comunitățile de munteni din nordul Albaniei și, în egală măsură, unul dintre pilonii esențiali ai rezistenței lor. Ne aflăm într-o Albanie amenințată de invazia otomană. Arberul se află dinaintea unor mari drame, spune autorul prin gura personajului amintit. Pentru a rezista, pericolelor care apar la orizont, vechile trucuri statale sunt insuficiente pentru că îi sunt străine omului impuse din afară. Este nevoie de un nou liant național de o nouă rânduire în care individul să se autodisciplineze și toate formele statale de opresiune să se mute în interiorul lui. Numai printr-o astfel de educație dură, rigidă, dar acceptată, liber, explică în continuare cadare, poporul albanez va reuși să înfrunte pericolele cei sunt destinate de istorie. Așa, crede el, a apărut și s-a răspândit canonul 800 de ani mai târziu, în deceniul al patrulea al secolului XX, perioadă la care se referă aprilie spulberat, canonul cu preceptele sale medievale și mai ales cu partea referitoare la Jagmarie, ajunsă la un maximum de precizie și eficacitate, izolează și ține în afara civilizației zona muntoasă din nordul Albaniei. Aici, unde forța statului e mult diminuată, Singura autoritate în stare să organizeze viața comunităților rurale este canonul și reprezentantul său suprem, prințul din Oroș. Drama tânărului Muntean, Gheorghu, povestită pe larg în nuvelă, merge paralel cu analiza pe care scriitorul o face străvechiului cod. Iată însă că istoria a curs peste Albania, la fel ca peste tot și toate, lăsând urme greu de șters și de uitat. A venit războiul, apoi regimul comunist și, în fine, democratizarea din anii 90. Cu trecerea anilor, canonul a și el, dar este încă viu, și poate face victime în anul 2000, la fel ca în urmă, cu 3 sute de ani. Marian Șcreli, directorul casei de cultură din B, este una dintre ele, și totuși lucrurile nu mai sunt ca la început. După înfăptuirea omorului ritual, nimeni nu înțelege nimic din ceea ce s-a petrecut, sau urmează să se petreacă, nici ucigașul, nici familia victimei și nici comunitatea. De ei se naște, de fapt, dramatismul din florile înghețate din martie. Să vedem, însă, cât de adânc pătrunte în realitatea albaneză cartea lui Cadare. Trebuie spus mai întâi că preceptele nescrise ale canonului și-au reintrat după 1990 în drepturi, ca și când perioada de 50 de ani de prohibiție dictată de comuniști nici n-ar fi existat. În zona muntoasă, din nordul Albaniei și în Kosovo, vendeta operează și astăzi. O vendetă degenerată, castrată de atributele bărbăției care îi dădea la origine demnitatea. Informații de ultimă oră din Albania semnalează includerea în cercul gheacmariei a copiilor uciși în locul celor maturi sau a femeilor și fetelor tinere ca purtătoare de armă în familiile în care partea bărbătească a fost exterminată inacceptabil ar murmura bătrânii habodniști de la țară, decât așa mai bine lipsă. Fenomenele respective au alarmat puterea centrală de la tirana, care a trecut la confiscarea armelor de la populație, și a cerut bisericii să se implice în eradicarea lor. Nu demult, în decembrie anul trecut, președintele Albaniei, Alfred Moisiu, îi mulțumea Papei Ioan Paul II pentru ajutorul dat statului, de preoții catolici care au încercat să lămurească populația din Nord asupra pericolului pe care îl reprezintă canonul. Mai mult chiar, autoritățile și intelectualii din zona muntoasă a platoului și din Kosovo au regizat așa numitele ceremonii de împăcare a sângelui, în cadrul cărora familii întregi au pus punct vendetei. Și totuși fenomenul nu a fost eradicat, continuând să fie prezent în zonele de munte. Cadare a fost învinuit atât înainte de 1990 cât și după că în opera s-a scos pe tarabă senzaționalul canonului, că ar fi exacerbat fenomenul geacmariei, expunându-l dinaintea europenilor ca pe o trăsătură esențială albanezilor, coborându-și în felul acesta conaționalii cu câteva trepte pe scara civilizației și descriindu-i ca pe niște indivizi setoși de sânge și primitivi. Nimic mai greșit din moment ce însuși președintele statului recunoaște public pericolul reprezentat de canun și ia măsuri dure împotriva celor implicați. Romanul pe care îl aducem în fața cititorilor români, Florile înghețate din martie, demonstrează exact contrariul. Arătându-ne un cadare apăsat de tristețe, Sentiment care se accentuează pe măsură ce înaintăm spre final. Un final pesimist în care nu există nicio fărâmă de speranță. Desele plecări din realitatea ale personajului, Marcu Gurabarti, nu fac altceva decât să accentueze starea depresivă, atingând uneori maladivul, a unei societăți măcinată de boli vechi și noi, ducând la un fatalism care, uneori, nu ne este nici nouă străin. Ați ascultat canonul sau obsesiile unui mare scriitor posfață de Marius Dobrescu la Florile înghețate din Martie a lui Ismail Cadare?